Знову взяв під козирок і не менш повчально наполумив. «Спасибі, як бачите!» «Але так все одно не слід!» Ващенко вирішив піти на злагоду. «Буває!» Сержант співчутливо кивнув головою. Хвилиночку. На прухтій гумі по зм'яклому денної спеки асфальту біла білоголуба карета з червоним хрестом на кабіні. У спущене бічне віконце Виснулося гусате обличчя Шульги, потенціального студента політехнічного інституту. За його плеча визирала старенька Фрідман. Ващенко стояв ні в сихній тих. Дреминути? Пізно. Тим часом Бондаренко пояснював лікарці ситуацію. «Ваш колега хильнув зайвого. Щоб не потрапив бува до Витверезника, треба його відвезти додому». Розалія Семєрівна погодилася і сержант скомандував «Сідайте». Зрештою, що поганого. За кілька хвилин він буде дома. Огоче рушив до машини, навіть подякував міліціонерові за послугу. Той добродушно розвів руками, мовляв, «Я тільки сплачую борг». І ще раз наповнив «Тільки ж глядіть». «Буде виконано». А в машині знову зайшовся реготом. «Що це з вами?» – спитала Фрідман. «Весело». В кареті були тільки шофер і лікарка. Певне, Фрідман що й не змінилася і попросила шульгу підкинути її додому. Здається, вона жила в цьому напрямі. Ващенко вже збирався спитати, куди вони мандрують, як Розалія Самійлівна випередила його. «Звідки ви?» Андрій несподівано бовкнув з похорону. Поведінка його видавалася настільки чудернацькою, що старачим скоріш перемінила тему розмови а я прощаюся з давніми маршрутами, скоро на пенсію. Це він чув одне із сто разів, а тому пропустив повзуха. Смакував своє внутрішнє визволення з рабства. Слава Богу! Те, що вчора, що являло для нього живу плоть, вабило і гнітило, сьогодні стало мармуром, бронзою, божеством, яке його смертного більше нічим не зв'язує. Завтра ж він поїде до валі щербань. Пора подумати про своє земне існування. Нарешті до свідомості Фрідман дійшла причина Ващенкової поведінки. Були добрі поминки. Ого. Стара остаточно оговталась, адже й міліціонер попередив її, що лікар на підпитку. Вона обмежилась філософським резюме краще веселитися на весіллі, ніж на похороні. Обкладений підручниками шульга який тремтів перед черговими вступними екзаменами, виявився ще глибшим філософом. Краще там, де нас нема. Андрій Степанович промовчав. Те, що з ним коїлось, мало тямив навіть він сам. Навряд чи його ідіотський настрій можуть виправдати сторонні люди. Зрадів, коли фари машини ковзнули по патріархальних парканах барачно-вишневого провулка. Сьогодні в жовтневій лікарні – ургентний день. Ващенко завіз у хірургічне відділення молодого метробудівця, якого привалило породою, і, скориставшись з нагоди, навідався до Зайцева. На цей раз настрій у юнака був бадьоріший. Характерний Миколин-рум'янець ледь-ледь пробивався на його щоках. «Добре, що ви прийшли, Андрію Степановичу. Я потрібен тобі» ж, хотів попросити, тільки ж не сердьтесь. Давай безпереднав Колю, у мене нема часу. Розумієте, я не пам'ятаю її адреси. Чи її? Валі Щербань. Пригадую тільки вулицю. Коля ще більше зарум'янився. Щоб не пояснювати далі, виніс під подушки листа. На конверті виведено «Щербань Валентині Іванівні». Ви ж її знаєте. Андрій Степанович почервонів не менш за Миколу. Сухо сказав так, але ж вона ще не вийшла на роботу. Знову фарс, трагікомедія. Стільки збирався поїхати до Валі. Після тієї вистави дав собі слово, що все владнає. І от маєш. Поїде для того, щоб передати їй чужого листа. А грець би їх узяв ці вибрики долі. Той факт, що Валя досі на бюлетені, Ніяк не збентежив, Колю Зайцева. Ви ж були там, у той день, коли ми виносили її. Так, колю, але я теж забули адресу. Не біда, конверт з Маркою. Уточніть у диспетчерській, надпишіть і вкиньте до скриньки. Це ж не завдасть вам великого клопоту, правда? Правда. Ващенко сунув конверт у кишеню. Не міг же він відмовити юнакові у звичайній товариській послузі. Та не втримався, запитав. «Ви дружите з нею?» «Поки що ні», – щиро відказав Коля. Він завжди ставився до тямущого та доброзичливого лікаря з повагою, а після операції особливо. Бачите, я дуже мало знав її. Та в ці дні, коли дуже боявся, раптом згадав її Валю. Вона теж була в небезпеці. У Ващенка відлягла від серця. «Та й чого йому не покоїтись?» Валя кохає його, сама призналася в цьому, болісно пережила його байдужість, Ні, завтра він таки поїде до неї.